18. fejezet És amikor Jetró Midian papja, Mózes apósa hallotta mindazt, Amit Isten Mózessel és népével izrael tett, Tudni hogy kivezette az úr Izraelt Egyiptomból, Fogta cippórát, Mózes feleségét, akit az visszaküldött hozzá, És annak két fiát, kiknek egyikét Gersomnak hívták, Mert atyja ezt mondta, Jövevény voltam idegen földön, a másikat pedig Eliezernek, mondván, Atyáim, Istene, az én segítőm, és elragadott engem a fáraó kardja elől. Eljött tehát Jetró, Mózes apósa, és a fiai és a felesége Mózeshez a pusztába, ahol tábort vertek Isten hegye közelében. És üzenetet küldött Mózesnek, mondván, én, Jetró, a te apósod, jövök hozzád a feleségeddel és két fiaddal. Ő kiment apósa elé, leborult előtte, és megcsókolta őt, és kölcsönösen, békés szavakkal üdvözölték egymást. És amikor betértek a sátorba, Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a Fáraóval és az egyiptomiakkal tett Izraelért, és mindazt a fáradalmat, amit az úton átéltek, és hogy az Úr megszabadította őket. És örvendezett Jetró mindannak a jónak, amit az Úr izrael tett, tudnilik, hogy kiragadta az egyiptomiak kezéből, és szólt, Áldott az Úr, aki kiszabadított titeket az egyiptomiak kezéből és a fáraó kezéből. Most megismertem, hogy nagy az Úr minden istenek fölött, mert kiragadta a népet az egyiptomia kezéből, akik gőgösen cselekedtek ellenük. Jetró, Mózes apósa tehát, Égő áldozatokat és ételáldozatokat ajánlott föl. És oda jöttek Áron és Izrael összes vénei, Hogy kenyeret egyenek vele Isten színe előtt. Másnap pedig Mózes leült, hogy ítéletet mondjon a népnek, Akik reggeltől estig ott álltak Mózes előtt amikor az apósa ezt látta. mind mindazt, amit a néppel tett, szólt, mi ez, amit a néppel teszel? Miért ülsz egyedül, és az egész nép reggeltől estig várakozik előtted? Mózes válaszolta neki, a nép hozzám jön, és Isten ítéletét keresi. És amikor valami vitatámot közöttük hozzám jönnek, hogy ítéljek közöttük, és mutassam meg Isten parancsait és törvényeid. Erre az mondta, nem jó, amit csinálsz. Felőrlődsz te is, és ez a nép is, amely veled van. A dolog meghaladja erőidet, egyedül nem tudod viselni. Hallgass meg szavaimat és tanácsomat, és Isten veled lesz. Te azokban légy a nép előtt, amik Istenhez tartoznak, hogy az ügyeket Istenhez vidd, és mutasd meg a népnek a parancsolatokat és a törvényeket, és az utat, amelyen járniuk kell, és mindazt, amit meg kell tenniük. Hanem válasz ki az egész népből derék és istenfélő férfiakat, akikben igazság van, és gyűlörik a kapzsiságot, és állíts belőlük, Ezredeseket és századosokat és ötvenedeseket és tizedeseket, És ők ítéljék a népet minden időben. A nagyobb jelentőségű dolgokat hozzák eléd, ők pedig ítélkezzenek a kisebb dolgokban. Könnyebb lesz neked, ha megosztod másokkal a terhet. Ha így cselekszel, teljesíted Isten parancsát, és el tudod viselni az ő parancsolataid, és ez az egész nép békében tér haza. Miután ezeket meghallgatta, Mózes megtette mindazt, amit tanácsolt neki. És miután egész Izraelből derék férfiakat választott, a nép fejedelmeivé tette őket. Ezredesekké és századosokká, Ötvenedesekké és tizedesekké, Hogy ítéljék a népet minden időben. Ami súlyosabb volt, hozzávitték, Ők csak a kisebb dolgokról ítéltek. És elbocsátotta apósát, Aki visszatért a földjére.